Гортожицька кімната на 30 ліжок, хліб з хамсою, полювання на красунь на Петрівській алеї, здебільшого безуспішне. Випнуті груди селюків зі значком ГТО, БГТО, ВС, ЮВС, МОПР і зневажливі погляди городських чижів з-під куценьких козирків-кашкетів. І раптом одного дня безжальне світло в кімнаті серед ночі, діагонали штани, начищені чоботи біля койки, слова, мовдені в наказовій формі. Їх забрали в травні 41-го року. Семеро хлопців з групи. Його іще одного за недоносітельство, решту за контрреволюційну пропаганду. Саме тоді декретом роднаркому скасували студентам стипендії і ввели плату за навчання. Для всіх сімох той декрет став парканом, який не перескочити. По дорозі з інституту до гуртожитку хлопці юртували, нарікали, скаржилися, шпилювали, зітхали. Все підпадало під КР. Всі пішли по 58-й статті в один карагандинський табір. Розпечений, на наче пательні, степ у колючках, шахта, натоплена піч, нанизані на шампур голки клопи в бараці, спрага, собачий гавкіт, замкнений еліпс колючої дротини, в якій женуть на роботу, четверо крайніх зеків тримають дротину в руках, отупіння, деструфія, страту людської подоби, один по одному ставали доходягами. Віктор Панченко, якого вважали найздоровішим, помер першим. Він розумів, що смерть не минуче, і стручив рапорти з проханням послати на фронт. Врешті проломив дірку, виявили високу милість, послали в штрафну роту. Коротка рукована дружба штрафників, де можуть прикрити грудьми, а вночі перерізати бритвою горло, недокурки з пережованими мучтуками, зібрані біля офіцерських землянок, і політрук, який веде довірчу розмову, щоб потім до донос. І штрафної роти два виходи – в підземне царство або в госпіталь. Доля все життя, мов би, жорстоко гралася з ним. Випав госпіталь. Звідти знову на фронт, у піхоту, і нині мало хто знає, що таке піхота в останній війні. Всі пишуть і ліплять кінофільми про розвідників. А розвідка в порівнянні з піхотою – курорт. Війну він пам'ятає так. Всю ніч кудись женуть, на світанку наказу копатися. Вранці – ворожа атака. Шквал вогню. Накривши голову куфайкою, лежиш на дні окопу, не відаючи на якому ти світі, на цьому чи вже на тому. Якби хоч на мить повірив, що житимеш, збожеволів би. Коротке затище, і ти оглядаєшся на напівзавалені окопи. Чи є ще хтось? Сім, дев'ять, дванадцять постатей зберегла пам'ять із роти зі ста чоловік. І німецькі танки, а за ними піхота. Якщо за спиною заціліла артилерія і лупить по танках, лишаємося в окопах. ні. Ноги на плечі і ходу. То брехня, що розстрілювали за відступ без наказу. З другої ешелону все видно. Найдурніший командир розуміє, що смерть цих кількох, які все цілили, була б марною. А тут, у другій лінії, вони ще на щось згодяться. І друге поранення. Госпіталь із запахом карболки в нужниках та йоду в палатах. Голуб на карнизі вікна і жодної вісточки з дому. Він йшов з госпіталю на фронт, а фронт котився на нього. Зустрілися на дону. Полон, вельми пильній в переможному марші німці, втеча. Барлоги по ярах, в лісах, у лозах, на островах. Від дону до рідної хати три тижні раювання. І кладе кладенога на покуті в шинелі з чорною опушкою на рукавах з німецьким парабелумом на поясі винтівка на лаві. «Мокрино, сходи за пляшкою, і коли наливав чарки. оце як хочеш, Даниле, хоч ти і хрещеник мій, а пуття тобі одна, до нас у поліцію». Він обмер, а клади нога, випив і скінчив так, або в Германії. «Я тебе б не трогав, так вказано на тебе районному бургомістрові. Твої годки вже забрили, хтось з досади вказав, чи з заздрості». «Заздрість на що?» що живий. Є у нас у поліції вакансія на писаря. Ну, може доведеться в чомусь трохи помогнуть. І знову щось вкрутили його помимо волі. І так увесь вік. Світ сповнений зла, в ньому завжди хтось когось потинає. І не можна від того втекти. Йому й нині в дивовижу. Хоч обійшлася з ним радянська влада непомірно круто. Хоч уже знав про її не тільки червону, а й чорну барву. Лютості проти неї не мав. Ті, що по той бік фронту, були наші, а ці чужі. Мав би ненавидіти тих і тих, але ненависть не трималася в серці. Такий дурний чи плохий, неначе ж ні. Хоч і добра там не лишилося, і в святі не підряжався, та не взяли б його туди, ніби й серед людей. І сам самісінький на цілий світ, і ніхто йому не допоможе. Вже тоді зрозумів. Його не вчили віри в Бога, не навчили віри в диявола, для якого немає лінії фронту, кордонів, законів. Він переслідує не грішників, а праведників, у чому вже переконався в повній. І ніякого добра в світі не було і немає. Кожен тверджує своє добро мечем, ним же воно й потинається і доводиться крутитись тому мечу, що над тобою. І йому довелося патрулювати залізницю від партизанів. У темні ночі вони рачкували по насипу один до одного, збиралися по троє-четверо, прикрившись полою куфайки, палили самокрутки, однаково боялися і партизанів, і німецьких патрулів. В акції брав участь тільки один раз, коли німці палили боровицю, стояв у ланцюзі оточення і не міг вирішити, в кого стрілятиме якщо хтось побіжить з села, у тікача чи у німця за спиною.